Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyraf al-anbiya al-mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa ashrah li sadri wa yassir li qalbi wa yafqah qouli. Allahumma allimni ma yanfa'uni wa anfa'ni ma lam tanni innaka antal şeydən öncə Allah subhanahu verdiyi nemətlərə görə şükürlər etmək lazımdır. Çünki qul bilməlidir ki, ki, Allah subhandan nemətlərdən şükür edecek. Bir o qədər Allah subhantalı onun üçün neymətini daha qartıracaq. Və bu neymətlər həqiqdən də misalmanın üzərində çoxdur, mühümdür. Neymətlə əzəmətlidir, sadəcə bitməz. Və neymətlədən biri də Allah həm də olsun ki, yəni əmrəmançılığa Allah subhantalı elmini yəni, öyrənib, öyrədə bilirik. Və bunun üçün Allah subhantalı doğru emir lazım, Allah subhantalı sabit eləsin, evi, ev əhlini hiss eləsin, onları xatəbaladan yəni, qorusun, xəstələnə şiabə etsin. Və biz dərsimizi yəni Ramazan münasibəti ilə deyəsən dayandırmışdıq. Bu Ramazan əvvəl dayandırmışdı. <coughs> Əbləq əvvə. əvvə. <coughs> Və Allah həm də olsun ki, yəni yenidən yəni bərgəydirik. Və bu gün biz növbəti 22-ci həddis deyik. Cəbir rədiyallahu ki: "Ənna raculan salə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam fa qal: "Ərəyit idə səllaytul məktubat və sumturamadan və hələtul halal?" harramtul haram və ləm əzid alə zəlikə şeyən əədxulul cənnətə qalə na'am rəbal muslim Bu hədis həqiqtəndə yəni əzəmətli hədislərdəndir hansı ki kəniş faydasına görə İmam Nəvab rəhəməlullah onu bu 40 hədisə yəni, daxil etmişdir və bu hədis Cəbir radiyalarındandır, buyurur ki bir 2 gəldi, dedi Ya Rasulallah, əgər görsən ki Mən fərzləri, yəni fərz amazalarını qılıram və Ramazanı tuturam, yəni Ramazan orucunu tuturam və Allah Subhanətə Allah'ın halalını halal edib, haramını da haram qəbul edirəm və bunların üzərini heç bir şey artırmıram. Mən bununla cənnəti daxil ola bilərəm mi? Peyğəmbərsən, dedi, bəli. Bu hədis imam, müslüm rəvayət etmişdir. Və hədis rəvayət olma etibarilə Demək olar ki, mutavatır hədislərdən sayılır. Hansı ki, bu hədis bir çox yollarla Peyğəmbəsi mürəvət olunub. Hansı ki, bəzi yollarında Peyğəmbər s.a.v. E, Abureyri rəvət edir ki, hədisi də e, İmam Nəsəyib İbn Hibbən, Həkim və başqalar buyurub ki, Abureyri və Abisəyid Peyğəmbəsi mürəvət edir ki, Məmin əbdin yusalli salavatı xəms və yəsumu ramadan və yuxricu zəkə وإن اجتنب الكبائر السبع إلا فُتِحَت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ثم تلا إن تجنب الكبائر ما تحاول عنه تكفر عنكم نكفر عنكم Bu بهذا إمام النسائي ابن حبان حكى روايته له أبو هريرة dedi ki ansi bir kul Fərz olan 5 ramazı qılarsa və Ramazanı tutarsa və zəkatını çıxararsa və 7 böyük günahlardan çəkinərsə, Allah subhantallahu ona cənnətin qapılarını açar, hansını istər ondan daxil olar. Sonra səfələsən bu ayəni oxudu ki, böyük günahlardan çəkinib çəkinsələr, böyük günahlardan çəkinsələr biz onlardan xırda günahlarını da yəni yuyub, yəni təmizləyərik. Və həmsində hədis başqa yerdə, imam Əhmədin mühsədində rabayət olunub ki, Peyğəmbər Savsən İbn Abbas buyurur ki, orada eyni ilə onun rivayətində sadəcə orada kəlmə-i şahidət, yəni rivayəti gəlir və buyurur ki, eyni şeydir, sadəcə orada Əşəd-u Ənlə-i kəlməsi və Ənlə-i Muhammedan Rasulullah kəlmə-i daxil olub. Və sonra isə e, peyğəmbər s.c.s. çönüb keçəndən sonra həmən sahabi danız edir ki, əgər o düz desə o cənnətə daxil olar. Və həmçində hədis yenə də İmam Buxarı və Müslimin rəvayətlərində deməli Abu Reydən rəvayət olunur ki, bir kişi bir bədəvi gəldi deyə Rasulullah, e, "Dulləni alə əməlin izəmiltu dəxəltul cənnə" qald "Təəbbüdullah, la təşəkkə bi həşeyən və təqimu səlālə məktuba və tu'addi zəkātə məfqruḍa və قال فالذي والذي بعثك بالحق لا ازيد على على هذا شيئا ابدا ولا انقص منه فلما والله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان min الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا يعني bu hadis de eyniyle bir evvel kezsin yani lafzinda dir hansiki Abu buyurur ki bir bədəvi Arab Gəldədir, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl yəni, göstər ki, işarə ver ki, mən o əməli edim və cənnətə daxil olam. Və Peyğambərsəm dedi ki, Allah subhanta ibadə edib onu heç bir şey şəriq qoşmursan və namazları qılırsan, fərz olan namazları yerində yetirirsən və fərz olan zəşatı ödəyirsən və Allahın fərz boyudu Ramazan oruzunu tutursan, sonra isə sustur və həmen insan dedi ki səni göndərənə göndərən haqq qında ki e, yəni səni göndərənə haqla göndərənə and olsun ki e, mən buna heç bir şeyinə azaldacam nədir ki artacam həmçində əbədən söz yəni əbədən nə heç şey, nə azaldacam nə artıracam sonra çönüb keçir Və Peygəmbərim salın bu çünüm kişilə söy deyir ki, əgər kim sevinərsə ki, cənnətdə olananə baxsın, bu insanın yəni arxasınca baxsın. Və eyni ilə e, hədis imam Tirmizi təxminən bu ilə yəni, ləfsə, yəni varid olub və e, bu hədislərin ləfsəni gətirməkdə yəni məqsədim o idi ki, yəni, bu hədis e, hədis e, elmi usuluna görə Yəni, mütəvatır hədis alın hədisin, mən 2-3 e, variantdasını qeyd elədim. Ancaq burada ondan yuxarı yəni bu cür, yəni, ləfsi var. Yəni, təxminən hamısının ləfisləri bir-birinə yaxındır. Sadəcə birində görürsən zəkat var, birində zəkat yoxdur, birində hədis var, birində başqə əməl var, birində 7 günah sözü işlənir, birində umumiyyətlə günahlar işlənir və umumilikdə isə Bizə İmam Nəvə Rəhmə Allah bu hədisi seçib, yəni kitabın başlığına qoyub, sadəcə şəhsə isə onları şərhin yəni nəzdində, yəni tərkibində bunları qeyd edib. Və hədis dediyimiz kimi məyana itibarilə, yəni geniş, geniş məna kəsb edir, hansı ki bu hədis bir çox, yəni əhlüsünədən deyil, başqa firqələrdən olan, xüsusən də sufi təliqətinə məxsus olan insanlara və başqa firqədən olanlara, həmsində murciyyələrdə bir başarətdir ki, hansı ki, ən yəni, əməli imandan görmürlər və eyni zamanda da sufilər də e, onlara cənnət, cəhənnət maraqlı deyil. Onlar deyirlər ki, biz ibadət etmirik ki, cənnətə daxil oq və Allah nəzabından qovruq. Biz sadəcə Allah subantılıq, yəni ondan ötürü darıxırıq, yəni belə bir mənada deyirlər. Yəni ona görə biz ibadət edirik. Şəkürtü bu da umuliyyədə əhl-i sünnənin qaydalarına ziddir. Çünki əhl Hər şeyin yəni ortasını götürür. Yəni, insan təhcəd cənnəti istəyilmiş kimi də ibadət etməli deyil. Təhcəd cəhənnəmdən qorxulmuş kimi də ibadət eləməli deyil. Və ya da ki, təhcəd Allah subhantalları sevilmiş kimi, kimi də ibadət etməli deyil. Çünki əhlüsünün bütün bunun arasında yəni, cəmi eləyir. Biz Allah subhantalları sevirik. Allah subhanan cənnətin istəyib salihmənlər görək. Və onun əzabından çəkinərək biz pis işləri, yəni tərk edirik və beləlikdə yəni əhlüsünnə bütün e, hər bir məsələdə yəni orta mövqədədir. Necə ki e, bəzi yəni əhlibeyt iddiasında olanlara da həmçinin rədd eləməyə olaşıyan yəni, əhlüsünnə də o məsələdə orta mövqədədir. Yəni hər şeyin öz məhəbbəti özünün yəni çərçivəsindədir. O çərçivənə heç bir anda yəni aşmaq lazım deyil. Məhə, dediyimiz kimi bu hədislə birbaşa olaraq, yəni o cür firiqələrə yəni rəddir. Və həmçində dedi ki, muhuriz elədir, çünki muhurizlər də ümməlikdə əməli, yəni imandan görmürlər. Yəni onlar təkcə yəni kəlmə-i onların yəni etiqadın görə yetir. Ə, ancaq bu hədisdə isə gördüyümüz kimi, ə, gördüyümüz kimi Peyğəmbər sallalləm səhabə həmən əməlləri arz eləyir. namaz Oruz və halal-haram məsələləri. Və həmsində e, burada bir neçə nöqtə ilə toxunmaq lazımdır ki, burada həmsində hədisin e, namaz hissəsi e, namazın e, camat halında olmasına idalət yəni, edir. Çünki e, orada qeyd olunur ki, əra əgər görürsənsə, biz bunu bəzi şəhərçilər e, yəni, təsəvvür kimi görürlər təsəvvür kimi də təfsir edirlər ki, yəni, əgər mən qılıramsa, bu cür təsir, necə deyərlər, şərh edirlər və eyni zamanda bunu birbaşa camat namazının dalaləti olmağın da təfsir edənlər var. Yəni, de, əgər görürsənsə, yəni, insan insanı harada görə bilər namaz qılan? Yəni, şək yoxdur ki, mehciddə. Çünki sünnət evdə hərə öz evi var, öz əhli var evində sünnət namaz qılınır. Amma evdə, mehciddə E, namaz qılmağına, yəni görüb, şahət deyə bilər. Və bunun hədisində bu hissəsansı ki, əra-ayitə, yəni əgər görürsən ki, mən namaz qılarım, yəni fərz namazdan qılarım, bu da onu göstərək ki, yəni, fərz namazları şəkil odur ki, meçiddə evdən daha əfsəldir. Ona görə həris olmaq lazımdır. Xüsus düzdür, bugünki günümüzdə meçidlərin sayı azdır, ə amma bunun da yanaşı, yəni lazım heç öncə gündə bir namazı, yəni məsciddə ədə edəsən ki, çünki ümumi ümullükdə, yəni cəmaat namazında, yəni iştirak eləmək bir növ insana, yəni imana, yəni mühüm bir yəni, təsir edir, yəni müsbət təsir göstərir. Və burada ə, birinci ləfsində qeyd olur ki, əgər görsən ki, mən fərz namazlarını tərz namazdan yerinə yetirə bilərəm. Bu birbaşa ə, fərz namazlarının, yəni ədası ilə bağlı soruşur. Və e, ikinci də buyuruyor ki, və sumtu ramadan, əgər ramazanı tuturacaq. Və sonra qeyd edirik ki, və əhlətul hələl və həramtul haram. Yəni, halalı halal edirəm. Yəni, halalı halal edirəm haramı. Haram burada onun e, qəsli, onu ha halalı halam kimi deməkdir. Yəni, eytiqat edirəm ki, Allah sübhələni adam bu şeyi e, göndərdi rizq. Bu məsələ halaldır, bu məsələ haramdır. Bu sadəcə həmən qulun Yəni, eytiqatından gedir. Bu, həmən şeyi haram-haram kimi qəbul edir. Məsələn, burada da alimlərin bir çox görünüşləri var. Yəni, hansı ki, haram-halal deyəndə, hansı ki, biz bilik ki, normal Ün-Bəşir radiyalan hədisində biz onu da dərstə qeyd eləmişik ki, yəni, məhşur hədisi ki, halal da bəyandı, haram da bəyandı və aralarında yəni, oxşar şeylər var. Və bu məsələdə isə, hə, bugünkü hədismizdə isə, yəni halalı halal etmək, yəni Allah subhanətə alın açıq əşikar halalına halal demək, onu halal eytiqat eləmək. Məsələn, əgər bir müsəlman bir heyvanın üzrənə pismillə deyib, kəsibsə, bu artıq birbaşa onun nəyənə dalət edir? Halal olmana dalət edir. Yəni, kimsə ə, əgər özü gözü ilə görməyibsə, görənlər deyirsə və ya da kəsən özü deyirsə ki, mən bunu pisminə deyib kəsmişəm, onun artıq nitqi ona bəs edir, yəni onun bizə söylədiyi bəs edir. Amma o qəlbində bizi alladır, bizə nə biləyim, zahirən bizə belə göstərir, bizə belə biləyir, o məhsələlər hamısı ikinci dərərdə. Çünki biz əslən qəlbdə olanları bilmirik. Aydındır. Məgər e, hər e, namaz qılan, oruçdana biz şəalət verə bilərim ki, bu e, qəlbəndə, dax zahirən oldu kimdir? Amma yox, biz hər şeyin zahirinə qəymət veririk. Necə ki, Ömər rəziyallahu nəhu peyğəmbərin dünyasını sonra dedi: "Peyğəmbər sallallahu əleyhi və idi, hər şey vəh bilinirdi, yaxşı da pisdə." İndi peyğəmbər dünyasını dəyişib və biz insanların dərlərinə belə bilmirik. Biz sadəcə insanların zahiri ilə hökm veririk. Yəni bizə zahirən yaxşı olan biz də yaxşıyıq, zahirən pis olan biz də nəyik? Yəni pisdə pisik. Biz bizdə psixoba baxımdan da hər bir insan zahirən bir hansısa bir məsələdə, yəni ə, özü kəşsliyi və hətta ki ət olmasın başqa bir, yəni şəraitlə halal olmuş bir şey olsun və hətta ki əhlüsünnəval əhlüsünəval cəmən alimlərinin Yəni hansısa bir məsələ ittifak edib, bir məsələyə əgər onlar ittifak edilibsə, o bizə aydınsa, yəni bizim yalnız və yalnız onlara ittiba eləməmiz qalır. Və halalı halal etmək, haramı haram etmək bu deməkdir ki, o həmen halalı halalı etiqad eləmək, həmen haramı da, yəni haram məqsəd yəni burdadır. Sadəcə insanın özü özünə deyir ki, insan nəyisə halal eləyisə, nə haram eləyisə. Bu halal halal, halal halal haram məsələləri bu Allah və Rəsuluna yəni, bu fərd insanlara qayıtmalıdır. Və sonunda buyurur ki, və mən bunlara heç bir şey artırmayacam. Yəni, heç bir şey artırmayacam. Burada məqsəd birbaşa əməldə deyil, əməl etməkdə deyil. Yəni, fəzilətdə əməllər, yəni, başqa vacib əməl etməkdən məqsəd bunda deyil. Burada həmçində məqsəd, ümumiyyətlə günahları tərik eləməkdir. Çünki biz bir neçə hədisin ləfsində tərcüm elədik qeyd elədik ki, orada məqsəd, Bunlarla yanaşı həmçində günahlardan, xüsusən böyük günahlardan, yəni çəkinmələr də nəzərdə tutulur, aydındır. Yəni, burada çünki kim bunu əgər elə başa çüksə ki, bunları eləyib və başqa heç bir savab iş etmədən istərdiyin günahı edəcəksən və nəticət cənnihə daxılı olacaqsan, yəni zahirən etiqadı nəyə bənzəyəcək? Morciyə qidəsinə. Aydındır. Amma burada məqsəd, yəni bunlara heç bir şey artırmayım. Həmin bədəvilin deməsi ki, bunlara heç bir şey artırmayacam. Burada e, məqsəd e, təciz əməllər deyil, eyni zamanda günahlar da eləmirəm. Çünki orada bu da mübtəlaqən deyir. Heç bir şey artırmayım. Aydındır? Və bu baxımdan da e, burada e, məqsəd təciz əməllərdə deyil və eyni zamanda da Günahları etməməkdir, yəni daxildir, hansı ki buyurur ki, heç bir şey, yəni buna artırmayacaq. Çünki biz bilirik ki, ümumiyyətlə, e, günahlar e, cənnətə, yəni girməyinə, yəni mani olan yəni, amillərdən də, hansı ki, e, səh səhidə, bir səh səhidə Peyğəmbər s.ə.v.in e, böyük günahdan çəkilməsi barəsində buyurur ki, Ləyət xurul cənnətə qaltı, yəni cənnətə qomluq əlaqəsini kəsən, yəni daxil olmayacaq. O bir ləfsə gəlib, başqa bir ləfsə gəlib ki, "Lə ya duxulul cennete men men fe qalebhi misqalun zarratin min min kebair." Deyir, cənnətə daxil olmayacaq öskəsinin qəlbində zərrə qədər, yəni təşəbbüliyi varsa. Başqa rivayətə gəlib ki, "La tadxulul cennete tə hatta tu'minu və la tu'minu la tadxulul cennete tə hatta tu'minu və la tu'minu hatta tuhibbu." cənnətə daxil olmayacaqsınız hətta Və iman gətirmiş olmayacaqsı hətta birbirini sevməyənə qədər. Və həbsə də başqa ləfsi gəlib ki, Ənəl-mü'min-i ən iləcə və su-sirat hu su-ələ qantaratin yəqtassu minhum məzalimu kənət beynəhum fəd-dünyə. Başqa səhəyət gəlib ki, bir müəmmillər deyil sıraqlı keçəndən sonra cənnətə girməkdən ötürü həbs olunacaqlar. Yəni, maniə olacaq qarşılarında. Niyə görə? Onlar e, dünyada olan qantaryənə zərrə qədər olan zülmlərinə görə, yəni haqq hesab etməyənə qədər, yəni, halallaşmayana qədər cənnətə daxil olmayacaq və bunu da alimlərin çoxu birbaşa borca aid eləyir, borca aid eləyir və həmçinin də borcdan başqa da, yəni e, haqsızlıqlar. Çünki qulun haqqı çox mühümdür. Çünki Allahın e, haqqı qiyamət günü Allahın haqqlarından ən birinci namaz haqqında soruşulacaq və qulların haqqlarından isə birinci cəhəncə deyirlər. Qanun haqqında sorsaq, deyicə, ya Rabbi, isəni limə qatələni, məni niyə qədələni, məni niyə qədələni, ya ona məni niyə qədələni öldürür? Bu hədislə, bu cürləfslər də onu göstərir ki, təhcə cənnətə girməkdən ötürü təhcə savab əməllər deyil, fərz əməllər edil və eyni zamanda günahlardan çəkinmək də lazım ki, o günahlar da, hansı ki o günahlar özü cənnətə girməyə yəni, maniyədir maniyədir ki, o maneələri aşmadan düşmən, yəni o günahları etməmək lazımdır. Düzdür, bu birbaşa o deməyə deyil ki, əhlüsünnəyə görə, yəni borcu olan cənnətə girməyəcəyik və də ki, qohmu-qalasın kəsən cənnətə girmir. Xeyr, əhlüsünnənin mötəbər rəyi var hansı ki, əhlüsünnə demə ola ki, onlar ittifaq edib ki, yəni təvhid əhli əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq. Bu aydın məsələdir, hansı ki, bu barədə məşhur hədislər var kim "Lailə ilə Kəlməsi"ndə isə və İsa əleyhissəlamın Mərhəməndən doğulunu, Allah Osmanlı ona ruhun üfləndiyi vəsail halalı haram, haramı saysa qiyamət günün haqq olan inam gətirəsə, əməlin əsası ilə cənnətə daxil olar. Bu cür ləfzlər 100 çox bu cür ləfzlər var. Hansı ki, insan belə ki, kimin axır sözü ilə ilan kəlməsi olarsa, cənnətə daxil olar, əməlin əsası olmayaraq. bu bunlar hamısı və Murziə firqəsində ən istinad elədi, yəni dəlillər də bunlardır. Yəni bu cür e, hədisləri arxaydılar. Amma qeyd elədiyimiz kimi, yəni əhlüsünnə e, bir dənə məsələdə bir dənə rəy götürüb getmir. Əhlüsünnə bir məsələdə hər bir məsələləri, rəyləri toplayıb əhlüsünə orta, yəni mövqeydən, yəni daimən çıxış eləyir. Və baxın, ondan da yəni gördüyümüz bu hədislər, yəni qohumluğu arasını kəsən Ə, cənnəti daxil olmayacaq və ya təbə başqa ə, ləfislərdə. Yəni bunlar buna deyilər duxuliyin əvvəli, yəni ilk vaxtdan bunlar girməyəcəklər. Ancaq o maniyələr, yəni o aşılandan ki, sonra bunların son yeri haradığı, yəni cənnəti də aydındır. Yəni bu baxımdan yenə qadir birinci hədmçinin ləfsində ki, yəni burada qeyd olunan ki, hansı ki, ə, hey, burada bunlar üzərini heç bir şey artırmayacam, heç bir şey artırmayacam, Cənnətə daxil olacammı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəli. Və başqa hədislərdə biz qeyd elədik ki, ilk vaxtdan hansı ki, orada Peyğəmbər sallallahu bu e, insan könüm gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, e, kim istər, istəyirsə ki, bu cənnət əhlindən insanı görsün, bunun buna düşünüb baxsın və bəzi rivayətlərdə qeyd olunub ki, əfləh insadadır. Deyir o, dinizata çatar, yəni istədiyinə çatacaq əgər sadiq olsa, dediklərində yəni sadiq olsa. Və bu baxımdan e, bu hədislərə əsaslanıb, əhlüsünlə e, ümumiyyətlə bu cür əməllərin üzərində necə deyərlər? E, Deyənmır. Yəni, şək yoxdur ki, e, vaciblər bunlardan çoxdur ki, bu hədislə gördüyümüz kimi e, zəkat yoxdur, yəni, həc yoxdur, hansı ki, bundan hədisin əvvəlində, yəni, şərihində oxuduğumuz ləfislərdə həc və zəkat də gəlmişik, Sadəcə burada rəvayət olunmadığına görə, bəzi təfsirçilərin rəyinə görə, yəni şərhçilərin rəyinə görə bu həccə bu əməlləri rabi ixtisallaşdırır və bəziləri xeyr, rabi oldu kimi rəvayət edib, sadəcə bu vaxtı həcc və zəkat fərz olmamışdı, aydındır. Amma o biri növbətə oxuduğumuz hədislərdə isə onlar artıq həcclə, yəni zəkatın, yəni fərz olmandan sonra, yəni hədis yəni baş vermişdir. Və şək çoxdur ki Burada Peyğəmbərsə növbəti e, bunun açıqlamaların birində buyurur ki, e, o dediyində, yəni sadiq olsa, yəni cənnətə daxil olacaq. Və şək yoğudur şey ki, e, əməllə, yəni bunlarla kifayətlənmir. Yəni fərzlər həddinin artıq bundan da əlavə fərzlər var və eyni zamanda e, hamımız bilir ki, hər bir fərz əməllərin özün nafilələri də var. Çünki asilik elə bir şeydir ki, əgər kimsə ə, bunlarla kifayətlənmək istəyirsə, ancaq ə, fərz olanları qılsın, 5-dən artı xəstənə qılmasın, yəni heç bir sünnət, namazı, vitir, duha, dəstəməz haqqı, vələq və s. heç birini qılmasın, bəltdə ki, ancaq zəkatdan, ələ, bu oyuna tüşü zəkatdan başqa xəstənə verməsin, ancaq Ramazanı tutsun, vələq və s. Kim bu cür əməllən ancaq yalnız bunlarla kifayətlənmək istəyirsə, onda o insan gəl evdən qırağa çıxmasın ki, heç bir asili də qarşılaşmasın. Asili olmasın Allah s.ə.q. Çünki hamımız bilir ki, hər bir qarış attın asiliyə, asiliyə üzləşir insan. Doğumu evində, öz evində oturur və qonuşdan ən ası bir musikinin başqa-başqa səsin eşitilməsi artıq onun birbaşa asiliyinə, yəni səbəbdir. Və bu baxımdan əhlüsünlə bu əməllərlə, yəni kifayətləmir. Əksinə, insanı daha da çox yəni əməl etməyə yəni yönəldir. Hansı ki, e, Peyğəmbər s.ə.v. qəzə və qədər haqqında buyuranda ki, hər bir şey, Allah s.ə.v. hər bir kəsin yeri məqamın, məlumdur və, və s. Və sonda e, Ömr adiləndir ki, ya Rasulullah, əgər hər bir şey yazılıbsa, cənnət cənnəmini bir nif səhvə verirək və s. Və, və, və biz onda nəyə görə əməl edirik? Əgər hər bir şey artıq yazılıbsa, varsa, biz hər öz yerimiz bəlitsək, Peyğamərsəm deyir ki, əməl edin. Hər gün əməli ilə nə olur? Öz, yəni qədərinə, yəni qarşı, qədərinə, yəni qarşılaşır. Öz əməli ilə öz qədəri ilə qarşılaşır. Yəni öz əməli ilə qədərinə nə yazılıbsa, o qədərinə də gedib çıxır. Yəni əgər bir insan salih insansa, təvhidə ibadat əhli bu bu cür əməllərinə davamlı olmalıdır ki, öz qədərinin sonuna qədər də yəni bu cür əməllərlə keçsin. Aydındır? və bu hədisimizdə isə həyətən də faydalar var və faydalarından biri budur ki sahabələr gördüyümüz kimi əməl salih əməl işləri görməkdə yəni həris iyirlər onlar hər bir yol hər bir üslub yol axtarırlar ki hansı əməl etsinlər ki onlar Allah vəd etdiyi yəni müəmmülərə vəd etdiyi cənnətə qoğuşa bilsinlər yəni birbaşa bu hədis sahabələrin Yəni əmələ, yəni hər istəyin göstərir və eyni zamanda da sahabelərin bir-birinə qarşı, yəni hörmətin göstər hansı ki, e, görürsən burada bu cür hədislərdə sahabelər adı çəkilmir. Hansı ki, düzdür, bəziləri ki, burada o tanımırdılar o sahabeləri. Onlar onlar deyə bədəvi Ərəblərdən idi və bəzi hallarda da öz aralarında olan sahabelər olar. Sadəcə onlar adlardan çəkilmir. Əgər bu hədisdə hansısa məşhur sahabədən birinin adı çəkdirsəkdir ki filan sahabə soruşur bu əməli bu əməli etsəm belə olar yoxsa olmaz bugünkü günümüzə qəlbində xəstə olan yəni istər ə, sahabələrə qarşı üscən edənlər, istər ümumiyyətlə İslamın əleyhinə olan yəni başqa-başqa yəni filqələrə dinlədi onlar deyərlər ki, bu sahabənin zəifliyinə bax sahabənin alcizliyinə bax ki cəmi üç əməl edib yəni cənnət daxil olmasıdır, aydınd Çünki zari həssinə o insan öz acizliyin göstərir. Bir, bu nə eləsəm, bu nə eləsəm, bu nə eləsəm, cənnətə geyirəcəm, yoxsa yox. Və sahabələrin hikmətinə baxın ki, yəni bu cür ləfslərdə onlar öz e, sahabələrin adlarının çəkmiləşi, hətta e, qəlblərində o xəstəlik olan şəxslər də yəni sahabələri uzatmasına. Kansı ki, bu günümüzdə biz e, bir çox şəxslərdən eşdirik ki, onlar, Yəni öz özlərində olan asillər, bir, yəni özlərində olan naqisillər bir yana, onlar artıq e, Allah Subhanahu taala razı qaldığı, yəni cənnətə müjdələnmiş olan, yəni sahabelərə dil Onların öz e, xəlifəliyi dövründə, öz yaşadıkları dövrdə, öz cihatlarında, başqa-başqa əməllərində bunları elə gəlir ki, xətələri başlı o cür, yəni xataları disklər halında, kitab halında nəşr elətdirlər ki, gör bu insanlar salih işlər görürlər artıq yani üzərindən aid olmayan, yani məsələlə qarşıla. Və eyni zamanda həccin yani faydalarından yani biri budur ki, yani e, bir şəxs ki, əgər e, nafilə əməllər edə bilmirsə, nafilə oruç tuta bilmirsə, nafilə namaz qıla bilmirsə, nafilə e, sədaqə verə bilmirsə o insan əgər ancaq fərzlərlə kifayətlənmək istəyirsə Onda insan çalışmalıdır ki, günahlardan da maq qisminin dərədini inəsin, yəni çəkinsin. Yəni, heç bir halda yəni, günah etməyə yəni, can atmasın. Hansı ki, biz bilirik ki, cümə-cümə arası, oruc-oruc arası, əc-həc arası, namaz-namaz arası, öz xırda günaha neynir, yübapar, aydındır. Əgər bu insan bir dənə həc eləyəcək, daha həc eləməyəcəksə, İldə bir də və zəkət daha zəkət verilməyəcəksə, ancaq fərzəri qılacaqsa, kifayət edəcəksə, onda insan çox böyük təhlükənin qarşısındadır ki, yəni o ə, asılı eləsə, bir günə işləsə, bir də gələk gözləsin ki, ildə 5 namazdan 5 namaza. Yəni, həc, həc arası onda olmayacaq, sonra oruz, oruz arası onda olmayacaq. Yalnız hər şeyin bir dənə kifayətlənməsi ilə o kifayətlənir. Və bu baxımdan da o insan Yəni, çalışmalıdır ki, e, bacardığı qədər asililərdən, yəni, uzaqlasın. Həmçinin e, hədisin faydalarından da biri budur ki, insan e, ibadət etmir, yalnız və yalnız cəhənnəmdən qorxur deyə və insan eyni zaman ibadət edir ki, həmçində yəni, Allah subhanətə alanın razılığını, razılığını yəni, qazansın deyə. Və həmçində e, bu hədisin faydalarından biri budur ki, e, bəzi əməllər var ki, Hansı asilə var ki, onların usbatından, yəni insan, yəni cənnətə girməyinə, yəni mani olur düzü, e, bu varlı insanlarda hətta asililəri olmasa belə, onların o var dövlətləri onlara mani olur bir müddət cənnətdir kimi. Çünki o var dövlətlərinin haqq hesabları, yəni onların e, haradan qazanım, hara xəyib, necə qazanım, necə sərf edib, onlar bir neçə yüz illər davam edəcək əcəb bir hədis səhəsi gəlib ki, yəni kasıblar varlılardan, yəni cənnətə 500 il tez daxil olacaqlar. Yəni bu ona görə bu cür hədislər ümumiyyətlə e, kasıbların yəni qəlbinə almalıdır. Onlara sevinç bəxş etməlidir. Onlara Allah Subhanahu bir daha onlara qarşı rəhmli olduğunu yəni bilməllər ki, çünki 50-60 il çətin yaşamaq yaxşıdır, yoxsa 50-60 il nazmətin içə yaşayıb sonra 500 il cənnəti gözləmək yaxşıdır. Hansı ki, görəcəksən ki, sənin yanında olan dostun, qardaşın, qonşun, hamısı gedir cənnətə, sən otursan, nəyə ney gözəsən, heç dünyada 50-60 il ömrümdə bu qazandığım pullan haqqı hesabındır. Hardan qazanır, hara xəcləməcəm, göründə orada e, nə qədər vaxtlar gözəyəcək. 500 az müddət deyil insanın gözləməyə. Bu baxımdan qeyd elədiyimiz kimi, bəzi əməllər var ki, onlar... Ə, insanları, ə, müminlərə mani olacaqlar ki, bir müdədə cən, cənnətə dağılmaqlar. Hansı ki, bəzi sələflər buyurur ki, inna rəcul ləyuhbəsü alə bəbil cənnətimi yətəəmin bi dəmbin kənə yə'məlu fid dünyə fəhəliyikullu həməvani Hansı ki, sələflər buyurur ki, həqiqtən də bəzi insanlar olacaq ki, ə, qiyamət günü cənnətin qapısında yüz illər gözləyəcəklər yəni bir gün haq görə hansı ki, onu dünyada etmişlər. On eləməyə elədilərinə görə cənnətin qapısında yüz illərlə gözləyəcəklər ki, o günahın əzə əvəzi əvəz olsun ki, onlar, yəni cənnətə, yəni günahsız yəni daxil olsunlar. Və bütün bu günahlar, asiliklər, hətta qeyd edilən bəzi məsələlər, yəni insanın ilk, yəni cənnətə yəni girməyinə yəni mane olur. Və inşallah hədsin, yəni şəhrində yəni bu qədər yetər və düzünü Allah bilir. Və salallahu mühammədin,